Ana Karenina, pista 16. Levin știa foarte bine că expresia mea teamă să nu se încingă, înseamnă că o văzură englezesc de semânță se și stricase, fiindcă și de data aceasta nu se îndepliniseră poruncile. V-am spus încă din post să puneți burlane, arătând el. Să nu aveți nicio grijă, toate o să se facă la vremea lor. Levin dădu-supărat din mână în semn de lehanite se duse la hambare ca să vadă ovăzul și să reîntoarse la grajd. Ovăzul încă nu se stricase, dar lucrătorii îl lopătau, deși i-ar fi putut da drumul de-a dreptul în despărțitura de jos a hambarului. După ce după porunci în acest sens și luă de acolo doi muncitori pentru semănatul trifoiului, îi trecut ciuda împotriva logofătului. De altfel, într-o zi atât de frumoasă, era și păcat să fi supărat. Ignat, strigă el la vizitiu, care spăla o trăsură la fântână cu mânecile suflecate. Pune șaua pe cal. Pe care poftiți? Să zicem pe colpic. Prea bine? Pe când înșeau au calul, Levin chemă iarăși pe logofătul care se vârtea pe aproape ca să se împace cu stăpânul. Și începu să vorbească despre lucrările de primăvară în perspectivă ca și despre planurile sale gospodărești. Trebuia să înceapă căratul gunoiului din timp ca până la primul cosit să fie îi totul. Trebuia să are tarlaua cea mai depărtată ca să o lase pârloagă, fânul să nu se dea în dijmă, ci să fie cosit de lucrători. Logofătul asculta cu luarea aminte și parcă se străduia să aprobe planurile stăpânului, dar cu o mutră mâhnită și desnedăjduită, prea bine cunoscută de levin și care îl scotea totdeauna din fire. Mutra asta apărea să spună toate bune, dar cum o da Dumnezeu?" Nimic nu-l căja mai mult pe Levin decât mutra asta, pe care de altminte o aveau toți logofeții care se perindaseră la dânsul. Toți făcuseră aceeași mutră față de planurile lui. De aceea Levin nu se mai supăra acum. Dar se necăjea și se simțea și mai îndrăjit împotriva acestei forțe elementare, pe care nu putea numi altfel decât cum o da Dumnezeu și care îi punea mereu bețe în roate. Numai să avem timp, Constantin Dimitrici, zise Logofătul. De ce să n-avem? Trebuie să tocmim numai decât încă 15 oameni, dar nu vor să vină. Acei care au fost astăzi cer câte 70 de ruble pe vară." Levin tăcu. Din nou i s opunea această forță. Știa că, în ciuda stăruințelor sale, nu putea tocmi mai mult de 37, 38 sau 40 de lucrători la un preț normal." Se tocmeau 40 de lucrători, niciunul mai mult, totuși nu puteau să nu lupte. Dacă nu vin, trimiteți la Suri, la Cefirovca, trebuie să căutăm. Te trimis? trimit eu, răspunse posomorât Vasile Feodorovici. Dar altfel l-au slăbit și caii. Cumpărăm alții. Știu eu, adăugă Levin râzând, dumneata vrei ca totul să fie cât mai puțin și mai prost. Anul ăsta, însă, n-am să te las de capul dumitale. Am să fac totul singur. Și așa dormiți prea puțin, suntem mai voioși când lucrăm în ochii stăpânului. Va să zic că se trifoi trifoi dincolo de Berezovi dol, mă duc să văd. Zise Levin încălecând pe col pic, un cal mic și roib adus de vizitiu. Nu o să puteți trece apa, Constantin Dmitrici," strigă vizitiul. Atunci o iau prin pădure. În buiestrul vioi al unui cal bun, stătut prea mult la grajd, care sfărâia în fața băltoacelor cerând frâu liber, Levin ieși din noroiul din o gradă la câmp. Dacă în curtea vitelor și lângă hambarele cu grâne se simțea la largul lui, apoi la câmp îi plăcea și mai mult. legându se cadențat în buiestrul calului său bun, Levin sorbi mireasma caldă și proaspătează și zișa văzduhului, când trecu prin pădure pe omătul risipit, rămas numai aici, colo, și care se surpa lăsând ochiuri late. Se bucura de fiecare copac al lui cu mușchiul renăscut pe coajă, cu muguri umflați. După ce trecu de pădure, în față îi se desfășură pe o întindere uriașă, un covor de verdeață, catifelat, uniform, fără băltoace, fără un singur petic pleșuv. Doar în unele locuri, prin văgăuni, dacă se mai zăreau ca niște pete, urmele zăpezii care se topea. Nu se supără nici la vederea calului țărănesc și a tânărului armăsar cu coama tăiată, care îi călcaseră în picioare semănăturile, porunci numai unui sătean, întâlnit în cale, se i alunge. Nu-l supără nici răspunsul batjocoritor și prostesc al muzicului Ipat, pe care le întâlnise în drum. Îl întrebase, Ce zici, Ipat, semănăm de grabă?" Dar Ipat răspunse, Întâi trebuie să arăm Constantin Dimitrici. Cu cât mergea mai repede, cu atât Levin se bucura mai mult, iar planurile gospodărești își se înfățișau în minte unul mai frumos decât altul. Să se descă răchită împrejurul câmpilor dinspre nord către mează zi, ca să nu se țină zăpada prea mult sub copaci, să împartă moșia în șase tarlale pe care se le îngrașe cu bălegar, iar pe alte trei tarlale de rezervă să se mene iarbă. Să ridice un ocol de vite în capătul cel mai îndepărtat al moșiei și să sape un iaz, iar pentru îngrășăminte să facă ocoluri vremelnice de vite. Așa ar avea 300 de desatine de grâu, 100 de cartofi și 150 de trifoi, fără să se cătuiască nici o desatina de pământ. Cu astfel de visuri, întorcându-și calul cu băgare de seamă numai pe răzoare, ca să nu-și calce semănăturile, Levin se apropie de lucrătorii care semănau trifoi. Căruța cu sămânța nu stătea pe un răzor, ci pe arătură, iar grâul de toamnă era răscolit de roți și scurmat de copitele calului. Amândoi lucrătorii ședeau pe răzor, fumând pe semne din aceeași pipă. Țărâna din căruță, amestecată cu sămânța, nu fusese fărămițată. Era numai bulgării sau poate chiar înghețată. Văzându-și stăpânul, unul dintre lucrători, Vasilii, se îndreptă spre căruță, iar mișca se apucă de semănat. Era urât din partea lor, dar Levin se supăra rar pe lucrători. Când se apropie Vasilii, Constantin Dimitrici îi porunci să ia calul și să-l ducă pe răzor. Nu face nimic, boierule, crește greul la loc," răspunse Vasili. Te rog, fără vorbă," iotăie Levin, fă cum ți-am spus." Am înțeles," adăugă Vasili și puse mâna pe capul calului. Ce semănături, Constantin Dimitrici!" urmă el căutând să intre în voie. De mâna întâi." Numai că e greu de umblat, de fiecare opincă ți-a târnă un put de noroi. De ce nu-i fărămată țărâna? întrebă Levin. O fărămăm acum, răspunse Vasilii luând sămânță și frecând pământul în palme. Vasilii nu era de vină că îi se dăduse pământ necernut. Totuși, lui Levin îi era necaz. Încercând de multe ori cu folos lacul lui obișnuit, care era de-aș stăpâni necazul, și de a îndrepta singur tot ceea ce îi se părea rău, Levin încercă și acum lacul acesta. Se uită cum călca mișca, târând bulgări uriași de pământ lipiți de fiecare picior. Descălecă, luă de la Vasili semănătoarea și porni la semănat. Până unde a ajuns? Vasili arătă un semn făcut cu piciorul, iar Levin începu, cum se pricepa, să semene râna amestecată cu sămânță. Mergea greu ca printr-o mlaștină. După ce făcu un rând, asudă și oprindu-se, înapoi e semănătoarea. Boierule, numai să nu mă înjurați la vară pentru rândul ăsta, făcu Vasilii. De ce? întrebă vesel Levin, dându seama că și de data asta lacul fusese de folos. Apoi să-l vedeți la vară, o să se deosebească. Uitați-vă unde am semănat primăvara trecută. Ai jura că e semănat în rânduri. Parcă aș munci pentru tata Constantin Dimitrici. Nu-mi place să fac lucru prost și nici pe alții nu-i las. Dacă stăpânului îi merge bine, ne merge și nouă bine. Când îți rotești ochii, zise el arătând spre câmp, îți crește inima. Frumoasă primăvară, Vasilii! Așa primăvară nici bătrânii n-au apucat. Am fost pe acasă. Bătul meu a pus și el trei prăjini de grâu. Zice că nici nu știe dacă e grâu sau se cară. Dar de mult ați început să puneți grâu? Tot dumneavoastră ne-ați învățat acum doi ani. Dumneavoastră mi-ați dăruit două banițe. Un sfert am vândut, dar tot am pus trei prăjini. Bagă de seamă să-ți farm expuse Levin, apropiindu-se de cal, și să ai grijă de mișca. Dacă răsare frumos, îți dau cincizeci de copeci de desatină. Vă foarte mulțumesc. Chitesc că și fără asta suntem prea mulțumiți de dumneavoastră. Levin încălecă și porni pe câmp, la trifoiul de anul trecut și la arătura pregătită cu plugul pentru grâul de primăvară. Pe miriște, trifoiul răsărise minunat. Renăscuse în întregime și se vedea un verde crud printre paiele rupte ale grâului din anul trecut. Calul intra în nămol până la chișiță. Fiecare picior ieșa cu un fel de clefăit din pământul dezghețat. Pe unde se arase cu plugul, nu putea trece în ruptul capului. Se ținea numai acolo unde era o poșghiță de gheață. Încolo, pe brazdele dezghețate, piciorul calului se înnămolea până la genunchi. Arătura era minunată. Peste două zile se putea grăpa și se mâna. Totul era frumos, totul vesel. La întoarcere, Levin trecu în gârlă, nădăjduind că apele mai scăzuseră. Într-adevăr, trecu apa și sperie două rațe. Trebuie să fi venit și sitarii se gândi Constantin Dimitrici și, parcă fusese anume potrivit, se întâlni la cotitura ce ducea spre casă cu pasnicul pădurii, care pe presupunerea lui. Porni în trap spre conac, zorit să stea la masă și să-și pună în rânduială pușca pentru seara aceea. Capitolul 14 Apropiindu-se de casă într-o foarte bună dispoziție sufletească, Levin a auzit un zvon de zurgălăi care venea dinspre intrarea principală. Da, a venit cineva de la gară, își zise el. E tocmai ora când sosește trenul de la Moscova." Cine să fie? Oare nu fi fratele meu Nicolai?" Doar mi-a spus. Poate plec la băi, dar poate vin la tine." În primele clipe, Constantin Dimitriș simți un fel de teamă și un sentiment neplăcut la gândul că prezența lui Nicolai iar putea strica dispoziția sufletească, fericită, primăvăratică. Se rușină însă numai decât de acest sentiment, își deschise parcă sufletește brațele și, cu o bucurie, aștepta și dorea acum din toată inima ca musafirul să fie fratele său. Iuții calul și, după ce trecu de un salcâm, văzu o troică de poștă de la gară și un domn îmbrăcat cu o blană. Nu era fratele lui. Ah, dacă ar fi un om simpatic! cu care să pot sta de vorbă, se gândi el. – A! – izbucni bucuros Levin ridicând mâinile. – Ce oaspe te plăcut! Dești cât mă bucur că te văd! strigă el recunoscându-l pe Stepan Arcadici. – Am să aflu, desigur, dacă s-a măritat sau când se mărită, își spuse el. Și în ziua aceea minunată de primăvară, Levin simți că amintirea ei nu-l mai durea deloc așa că nu te așteptai?" Îl întrebă Stepan Arcadici, sărind din Sanie. Era stropit cu noroi la rădăcina nasului, pe o și pe o sprânceană, dar strălucea de voie bună și de sănătate. Am venit în primul rând ca să te vând," adăugă el, îmbrățișându-l și sărutându-l. În al doilea rând ca să vânezi, iar în al treilea rând să vând pădurea de la Ergușovo." De minune, dar ce spui de primăvara asta?" Cum ai putut să vii cu Sania? Cu căruța e și mai rău, Constantin Dimitrich, răspunse surugiul care îl cunoștea pe Levin. Îmi pare foarte, foarte bine că ai venit, zise Levin zâmbind deschis, cu un zâmbet bucuros de copil. Levin își conduse musafirul în odaia de oaspeți. A acolo bagajele lui Stepan Arkadici, sacul de voiaj, pușca toc și trusa pentru țigări de foi. Lăsându-l să se spele și să se schimbe, Levin trecu deocamdată pe la cancelarie ca să dea porunci cu privire la arat și la triforii. Agafia Mihailovna, totdeauna foarte grijulie pentru cinstea casei, îl întâmpină în antreu cu întrebări în legătură cu prânzul. fă cum vrei, numai să-l faci repede," hotărâi Levin și intră la logofăt. Când Levin se întoarse, Stepan Arcadici, spălat, pieptănat, zâmbitor și senin, Tocmai ieșea din odaia lui. Amândoi se urcă la catul de sus. Ce bine îmi pare că am venit la tine! Acum am să înțeleg și eu tainele existenței tale de aici. Dar, crede-mă, te invidiez. Ce casă, cât de plăcute sunt toate aici, ce lumină, ce veselie! Începus de Panarcadici, uitând că primăvara și zilele senine nu sunt veșnice. Apoi, doi cata e o minune. Aș fi preferat o subretă drăguță cu șorțuleț, având însă în vedere hăstria și stilul tău auster, e foarte bine și așa. Stepan Arcadici îi aduse pe urmă o mulțime de știri interesante și mai ales noutatea, foarte importantă pentru Levin, că fratele său, Sergei Ivanovici, se pregătea să vină la dânsul, pe timpul verii, la țară. Oblonski nu scoase niciun cuvânt despre Chiti și în genere despre familia Șcerbatschii îi transmitea numai salutări din partea soției sale. Levin era recunoscător pentru delicatețea lui și se bucura mult că l-are oaspe. Ca totdeauna, în timpul singurătății sale, adunase o groază de gânduri și de sentimente pe care nu le putea împărtăși celor din jur. Acum, Levin revărsa supra lui Stepan Arcadici și poetica bucuria primăverii și toate gândurile, neizbânzile ca și planurile gospodărești, Observațiile făcute pe marginea cărților citite și, în ideea de bază a operei sale, care, deși el nu-și dădea seama de lucrul acesta, era o critică adusă tuturor lucrărilor anteioare despre agricultură. Stepan Arcadici, omul totdeauna prevenitor, care înțelegea totul dintr-un cuvânt, era de data asta mai prietenos decât oricând. Levin băgă de seamă în atitudinea sa o nouă și măgulitoare trăsătură de respect, și un fel de duioșie. Stăruințele Agafiei Mihailovna și ale bucătarului ca prânzul să fie mai bun decât de obicei, n alt rezultat decât că cei doi prieteni, cărora li se făcuse foame, se așezară la aperitive și se săturară cu pâine cu unt, pastramă de pasăre și ciuperci marinate și Levin porunci ca supa să se dea la masă fără piroști, cu care bucătarul nădăjduia mai ales să uimească pe musafir. Dar Stepan Arcadici, deși deprins cu astfel de mese, găsi totul excelent. Rachiurile de ierburi și pâina și untul și mai cu seamă pastrama de pasăre și ciupercile și ciurba de urzici și găina cu sos și vinul alb de crimeia, totul fusese excelent și perfect. Minunat, minunat! exclamă Stepan Arcadici, aprinzându-și un trabuc gros după friptură. Mă simt la tine ca și cum aș fi pus piciorul pe un tărâm liniștit, după o călătorie cu vaporul, zgomotoasă și hurducată de valuri. Prin urmare, spui că trebuie studiat însuși elementul muncitor și că el urmează să determine alegerea sistemelor de agricultură. Sunt profan în domeniul ăsta, totuși mi se pare că teoria și aplicarea ei vor avea înrăurire și asupra muncitorului. Exact, însă stai puțin. Eu nu vorbesc despre economia politică, ci despre agronomie, care, ca toate științele naturale, trebuie să studieze anumite fenomene, inclusiv muncitorul, din punct de vedere economic, etnografic. În vremea asta, Agafia Mihailovna a dus dulceața. Ah, Agafia Mihailovna, îi spuse Stepan Arcadici, sărutându-și vârful degetelor sale grăsuțe, ce pastramă de pasăre, ce rachiu. Dar ce spui Costea? Nu-i timpul să plecăm?" adăugă el. Levin se uită pe fereastră la soarele care scăpătase după vârfurile încă neînfrunzite ale copacilor din pădure. Ba da, e timpul," răspunse el. Cuzma, să pui caiul la docar." Apoi coborând fugă scara. Coborând după dânsul la parter, Stepan Arcadici scoase culoarea aminte veritoarea de pânza unui toc lăcuit și, deschizându se apucă să-și monteze pușca scumpă de tipul cel mai nou. Cuzma, care a un să și gras, nu slăbea o clipă din ochi. Se apucă să-i tragă cizmele și cioratii, ceea ce Stepan Arcadici primi cu plăcere. Costea, dă ordin dacă sosește în lipsa noastră negustorul Reabinin, căruia i-am spus să vină astăzi, să fie primit și să aștepte. Lui Reabinin îi vin spădurea? Da, îl cunoști? Cum să nu? Am încheiat cu el afaceri pozitiv și definitiv. Stepan Arcadi cerise. Pozitiv și definitiv erau cuvintele favorite ale negustorului. Da, vorbește nemaipomenit de caragios, zise Oblonski. A înțeles unde se duce stăpânul, Adaugă el, mângând cu mâna cățaua care se frământa, scheunând pe lângă levin și lingea mâinile, bacismele și pușca. Când ieșiră din casă, docarul îi și aștepta la scară. Am poruncit să pună cai la docar, cu toate că nu-i departe. Poate vrei să mergem pe jos?" Nu, mai bine cu docarul," răspunse Stepan Arcadici, apropiindu-se de vehicul. Se urcă, își înveli picioarele cu o blană de tigru și-și aprinse o țigară de foi. Cum se face că nu fumezi? Țigara nu mai o plăcere, ci și o încununare, o dovadă a plăcerii." Așa viață înțeleg și eu. Ce bine e! așa aș vrea să trăiesc și eu." Cine te împiedică?" îl întrebă Levin zâmbind. Tu ești un om fericit. Ai tot ce vrei. Îți plac caii, îi ai. Câinii, îi ai. Vânătoarea, o ai. Gospodăria, o ai. Poate că sunt fericit pentru că mă bucur de ceea ce am și nu tânjesc după ceea ce îmi lipsește." zise Levin, aducându-și aminte de Kitty. Stepan Arcadici îl înțelese, se uită la dânsul, dar nu scoase niciun cuvânt. Levin îi era recunoscător prietenului său, care, cu tactul său obișnuit, observase că el se temea să vorbească despre familia Șcerbațchi și nu-i pomenise nimic de ea. Acum însă, ar fi vrut să afle ceea ce îl chinuia atâta, însă nu îndrăsnea să înceapă vorba. Ie spunem mi cum îți mai merg treburile?" Îl întrebă Levin, zicându-și că nu-i frumos din partea lui să se gândească numai la sine însuși. Ochii lui Stepan Arkadich scăpărară răvesel. Tu nu admiți că pot să-ți placă și colacii când ai rația ta de pâine. După tine asta e o crimă. Eu însă nu admit viața fără dragoste." Adăugă el, înțelegând în felul său întrebarea lui Levin. Ce să fac? Așa sunt eu?" Și fac cu asta, într-adevăr, așa de puțin rău altora, iar mie atâta plăcere. Ce vrei să spui? E ceva nou?" Îl le întrebă Levin. Este, dragă. Vezi tu, cunoști tipul femeilor lui osian. Femei pe care le vezi în vis, femeile astea exista, e și sunt copleșitoare. Vezi tu, femeia e o ființă pe care, oricât ai studia-o, rămâne veșnic nouă. Atunci, mai bine să nu o mai studiezi? Ba da, un matematician a spus că plăcerea stă nu în descoperirea adevărului, ci în căutarea lui. Levin îl asculta în tăcere și cu toate sforțările nu putea pătrunde deloc în sufletul prietenului său, nu-i putea înțelege sentimentele și nici farmecul studierii acestui gen de femei. Capitolul 15 Locul de vânătoare nu era departe. Se afla deasupra unui pârâu, într-o dâmbrăvioară de plopi. Când ajuns la pădure, Levin coborâ din trăsură și îl conduse pe oblonschi la capătul unei poieni mlăștinoase, plină de mușchi, unde se topise zăpada. Apoi se întoarse la celălalt capăt al poienii, se opri lângă un mesteacăn cu două trunchiuri înfrățite dintr-o tulpină și, sprijinindu-și pușca de crăcana uscata unei crenci de jos, își scoase haina, își strânse cingătoarea și-și destinse brațele să vadă dacă are mișcările libere. Lasca, bătrâna cățea sură care se ținea de dânsul, se așeză încet jos în fața lui și-și urechile. Soarele a în dosul pădurii. Mestecenii tineri, pierduți printre plopi, se desprindau de în lumina amurgului, cu crengile lor plecate, cu mugurii uflați, gata să presnească. Din desișul pădurii, unde nu se topise încă zăpada, Șuvițele de apă, care abia se auzeau curgând, se prelungeau guste și șerpuitoare. Păsările ciripeau și zburau când și când dintr-un copac într-altul. În răstimpurile de liniște de plină, prindea foșnetul frunzelor de anul trecut, înfiorate de dezghețul pământului și de iarba răsărită. În adevăr, se aude și se vede cum crește iarba. Se gândi Levin, privind cum tremură o frunză de plop udă, de culoarea ardeziei împodobită de colțului ierbii tinere. Stătea în picioare, asculta și privea când pământul acoperit de mușchi în care mustea apa, când cățeaua cu urechile ciulite, când vârfurile încă dezgolite ale copacilor din pădure care se întindeau înaintea lui pe sub deal ca o mare, când cerul ce pălea învăluit în albele fâșii ale norilor. Bătând alene din aripi, un uliu zbura de departe, deasupra pădurii. Alt uliu trecu în aceeași parte și se mistui în văzduh. În desiș, păsările ciripeau din ce în ce mai tare și mai neast împărat. În apropiere, țipă un huhurez. Lasca tresări. Făcu vreo câțiva pași cu băgare de seamă, cu capul aplecat plecat într-o parte și rămase nemișcată, ascultând. De dincolo de părâu, se auzi cântând un cuc. Cântă de două ori cu glasul lui obișnuit, apoi răgușit, se grăbi și se încurcă. Ai auzit? A și venit cucul!" zise Stepan Arcadici ieșind de după tufiș. Da, am auzit!" răspunse Levin, nemulțumit că tulbură tăcerea pădurii cu glasul său. Nu mai avem mult de așteptat!" Stepan Arcadici se piti iarăși după tufiși. Levin văzut numai luminița vie a unui chibrit iar pe urmă, în locul ei, capătul roșu al unei țigări și un fumușor siniliu. Țac, țac, țăcăniră cocoașele puștii lui Stepan Arcadici. Dar cine strigă așa? Întrebă el, atrăgând atenția lui Levin asupra unui buiet prelung, ca și cum ar fi nechezat un mânz cu glas subțire, zburdând. Cum, nu știi? Ăsta e puroiul, dar să nu mai vorbim. Ascultă, vin! Aproape strigă, ridicând cocoașele. Se auzi un șuier subțire venit de departe. Apoi, peste două clipe, în ritmul obișnuit atât de cunoscut vânătorului, al doilea și al treilea fluierat, iar după aceea se auzi huruitul sitarului. Levin roti ochii la dreapta și la stânga și, drept înaintea lui, se-i vide odată o pasăre, fâlfâind pe cerul albastru, tulbure, de deasupra mladițelor gingașei care se înălțau din vârful plopilor. Pasărea venea drept spre el, iar huruitul apropiat, ce aducea cu sfârșirea cadențată a unei pânze dese, răsună chiar deasupra lui. Văzut ciocul lung și gâtul păsării. În clipa când ochii, un fulger roșu țâșni de după tufișul unde stătea oblonschi. Pasărea se lăsă în jos ca o săgeată și se urcă iarăși. Din nou scăpăra un fulger și se auzi o detunătură. Apoi, bătând din aripi, silându se parcă să rămână în văzduh, pasărea se opri, încremeni o clipă în aer și bufnii deodată greu pe pământul mocirlos. L-am scăpat?" strigă Stepan Arcadici, care nu văzuse nimic din pricina fumului. Uite-l!" zise Levin și arătă cățeaua, care, cu o ureche ciulită și dând din vârful cozii stufoase, aducea pasărea la stăpânul său, zâmbind parcă și cu pași înceți, ca și cum ar fi vrut să-și prelungească plăcerea. Îmi pare bine că l-ai nimerit," adăugă Levin, încercând în același timp un sentiment de invidie că nu-i zbutise să împuște sitarul el însuși. Am dat greș cu țeava dreaptă," răspunse Stepan Arcadici, încărcându-și pușca. Sst, vin!" Într-adevăr, s-auziră niște fluierături stridente care urmau repede una după alta. Jucându-se și fugărindu-se, fluierând numai, fără să huruie, doi sitari se-i chiar deasupra capului vânătorilor. Răbufniră patru focuri de pușcă. Sitarii se întoarseră repede din drum, ca niște redunele, și se în depărtare. Vânătoarea mersese bine. Stepan Arcadici doboră încă două păsări, iar le vin tot două, dintre care una rămase pierdută. Începu să se lase întunericul. farul limpede, argintiu, cu ginga și strălucire, scăpăra jos la sfințit, după mestecen, iar în înaltul cerului, spre răsărit, Arcturus, își juca focurile roșii, mohărâte. Levin vedea-i vindu-se în răstimpuri deasupra capului său, stelele carului mare. Sitarii nu mai treceau, dar el hotărât să mai aștepte până când luceafărul, care se vedea sub o crangă uscată de mesteacă, se va ridica deasupra ei și sterele se vor limpezi de tot. Luceafărul se înălță peste crangă, carul mare cu oiștea lui se vedea în întregime pe cerul similiu, Levin însă aștepta încă. Nu e timpul să plecăm?" îl întrebă Stepan Arcadici. Peste pădure se lăsase liniștea. Nu se mai mișca nicio o păsărică. Să mai stăm," a răspuns elevin. Cum vrei."